Ötödik fejezet. Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, hozzámenének az ő tanítványai. És megnyitván száját, tanítja őket mondván. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet.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 a mennyeknek országában a legkisebb lesz. Valaki pedig cselekszik, és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen. Mert mondom néktek, ha a ti igazságotok nem több, az írástudók tudók és farizeusok igazságánál semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre.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 Ki nem jössz onnét, míg nem megfizetsz az utolsó fillérig. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom néktek, hogy ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt, és vesd el magadtól. Mert jobb néked, hogy egy veszzen el a te tagjait közül, hogy egész tested a gyhenára vettessék. És ha te jobb kezed botránkoztak meg téged, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb néked, hogy egy veszzen el a te tagjait közül, hogy egész tested a gyehenára vettessék. Megmondatott továbbá, valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elvállásról való levelet. Én pedig azt mondom néktek, valaki elbocsátja feleségét paráznaságokán kívül, paráznává teszi azt, és aki elbocsátott asszonyt veszel, paráználkodik. Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküldet. Én pedig azt mondom néktek, teljességgel ne esküdjetek, se az égre, mert az az Istennek királyi széke.